Душу бісові продала б. Не віриш? Але я сама ставала свідком, як до неї приходили хлопці з мішками ренети, вона їм віддавалася. Яблука виявилися солодкими і соковитими. Западала ніч. Прокинувшись, я зауважив, що на дворі світло і холодно, що небо затуляють високі сосни. На колінах у мене покоїться голова Тарзана, а машина майже зависла над урвищем. Німила, не так, як у фільмах, я перебільшую, але ущелина, яка відкрилася моїм очам у всій красі, коли я підійшов до її краю, примусила моє серце завмерти, а тоді забитися удвічі двічі прискореному темпі. Абсолютна класика. Швидкий гірський потік, біла піна, гострі каменюки – і жінка на одній з них з опущеними в воду босими ногами. «Доброго ранку, Луко!» – привіталася Марта. «Спускайся до мене!» «Просто сказати!» Яким чином ми з Тарзаном не поскручували собі в'язів, не можу осягнути й досі. Дрібні камінчики осипалися з-під ніг, Зривалися у воду і більше, а Марта махала рукою і сміялася з кожного незграбного руху. «Де ми?» – нарешті опинившись у безпеці, спитав я. «Курорт Яремче. Обожнюю провінційні містечка, які притягують туристів. Обожнюю туристів?» «Я очолю гурток туристів, які їздитимуть в різні курортні місця, щоб подивитися на туристів» охоче пояснила Марта. «О, Боже! Ти не могла вибрати нуднішого місця?» «Ну, не таке воно вже й нудне, як тобі здається», спробувала заспокоїти мене вона. «Та й нудні місця теж цікаві. Може, навіть цікавіше за цікаві. Ти голодний?» Невдовзі ми снідали в задрипаному ресторанчику навпроти вокзалу. Більше схожому на звичайну їдальню. «Люблю такі привокзальні заклади», – вдоволено потерла руки Марта. «Люблю, коли смердить жиром, димом і перегаром, коли сидять дядьки з перекошеними пиками, і то всі тітки, від яких разить потом. Але», – вона глянула в рахунок, «тут, на жаль, не порозкидаєшся грішми. Треба йти на Яремчівський базар» закуповуючи всілякі дурнуваті люльки, ялівцеві пахучі грибінці, щітки для одягу, віники, дримби, топірці, розмальовані зеленим і червоним сопілочки, інкрустовані бісером тарілки, орли, блискучі золоти перстеники, солом'яний капелюх з написом «Мальборо», вишиті портрети Шевченка і Франка, скарбнички для монет у виглядах свинів молодиці, Гуцульської колиби, журавлів у гніздах, шкіряні паски, прикраси на шию, образки, дерев'яні гуцулики з висувними пісюнами, різьблені скриньки, Марта вголос дивувалася непотрібності й абсурдності всіх цих речей і нескінченні вигадливості гуцульських майстрів. Золотозубі жіночки і вуйки клюнули на неї, як рибки на товстенького хробачка, і оточивши тісною юрбою, напосилися з пропозиціями і нав'язуваннями своїх чудесних товарів для панюнці. А панюнця тішилася і купувала все підряд, намагаючись нікого не образити. Ну, врешті, мені таки вдалося вирвати її з полону і повезти геть з нездорового місця, через місток над легендарним водоспадом. Худий, голий до пояса хлопчисько готувався скочити вниз з мосту на потіху сім'ї барвистих туристів з фотоапаратом. «Не скачи вже, надто зимно!» – зупинилася біля нього Марта. «А хто мені заплатить за то, що зимно?» – вишкірився хлопець, прикидаючись, звідки йому краще стрибати. «Скілько?» Цікавилася Марта. Той не розгубився. Розвернувся до неї лицем, тоді виліз на поруч і спитав, лукаво усміхаючись. А скільки дасте? П'ятдесят. Хлопець змахнув руками. Сто, сказала Марта.